Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu attaqu rabbakumu aladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqibah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 Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah. Wa kull bid'atin Pembahasan kita sampai kepada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinyatakan sebagai haditsun hasanun sahih. <coughs> Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa Saya pernah berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika naik hewan tunggangan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faqalah, ya hulamu." Inni u'allimuka kalimat Wahai gulam sesungguhnya Saya ingin mengajarkan kepada kalian beberapa kalimat Ihfadillaha yahfadka Jagalah Allah Niscaya Allah akan menjaga dirimu Ihfadillaha tajidhutu jahat Jagalah Allah Niscaya engkau akan dapati Allah berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan maka minta pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam annal ummata Ketahuilah Sesungguhnya ummat Lawijtamaat Ala ayyanfa'uka Bishay'in Mereka berkumpul Untuk memberikan manfaat Memberikan sesuatu manfaat Pada dirimu Lam yanfa'uka Maka niscaya Mereka tidak akan bisa Memberikan manfaat kepada dirimu Illa bishay'in Qad katabahu Allahu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan bagi dirimu atau dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan atas dirimu Walaw istama'at walaw istama'u ala ayyad ala ayyadur rukah lam yadruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik dan seandainya mereka berkumpul Untuk memadaratkan dirimu Dengan sesuatu Lam yadurruka Makanis saya Mereka tidak akan bisa memadaratkan dirimu Illa bis syai'in Qad katabahu Allahul alaik Kecuali dengan sesuatu Yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah tentukan Telah tuliskan untuk dirimu Telah takdirkan Bagi atau atas dirimu Rufi'atil aklam Telah diangkat pena-pena Wazafatil suhuf Dan telah kering lembaran-lembaran Pada pertemuan yang lalu Telah dijelaskan tentang makna ihfadillah yahfadka Jagalah Allah Nisaya Allah akan menjaga dirimu Kemudian diulangi lagi dalam rangka taqkid ihfazillah jagalah Allah tajidhu tujahak niscaya Allah akan ada di hadapanmu maksud daripada menjaga Allah yaitu ihfaz dinahu jagalah agama Allah jagalah agama Allah subhanahu wa taala Nisjaya Allah akan menjaga dirimu Kemudian ihfadillah diulangi lagi Dalam rangka untuk memberikan penegasan Jagalah Allah, ey jagalah agama Allah Yaitu jagalah agama Allah Tajidhu tujahat Maka nisjaya Allah subhanahu wa ta'ala Amamaka Ada di depan dirimu Maksudnya Yaitu Anna allaha jalla wa ala Qaribun Min ibadihi subhanahu wa ta'ala Yang dimaksud Tajidhud amamaka Engkau akan Mendapati Allah subhanahu wa ta'ala Berada di depanmu Maksudnya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat Dekat sekali dari hamba-hambanya Atau Wa aidon huwa jalla wa'ala yubadiru ila mathubati ibadih Yaitu sangat bersegera Sangat bersegera di dalam memberikan balasan Ganjaran, pahala bagi hamba hambanya inilah makna dari tajidhu tujahak maka di dalam hadis disebutkan man taqarraba ilayya shibran barang siapa yang mendekat kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala hadis ini hadis qudsi barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal jika rabbu ilahi dira'an maka niscaya aku Allah subhanahu akan mendekat kepadanya sehasta. Waman atani yamsi barangsiapa yang mendekat kepadaku kata Allah subhanahu wa taala barangsiapa yang mendekat kepadaku dalam keadaan dia berjalan atai tuhu harwala maka niscaya aku akan mendatangi dia dengan berlari-lari kecil. Bimakna makna daripada hadis Nabi saw ini an yubadiru subhanahu, yaitu sesungguhnya Allah subhanahu wa taala bergegera yubadiru bil ithabati liman atau bersegera memberikan balasan ganjaran pahala kepada orang yang menaatinya. Ini pengertian dari ya, an-nawlaha Yahfaduka Atau annaka tajidullaha Qariban minka Kesimpulan dari kalimat Ihfadillah Yahfadka Ihfadillah Tajidhu tujaha Kemudian di dalam hadis ini Disebutkan Thumma qala sallallahu alaihi wa Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alaihi wa bersabda Iza saalta fasalillah Apabila engkau meminta Maka mintalah kepada Allah Iza tolabta syai'an Jika engkau meminta sesuatu Fadlubhu minal karim Al-Mannan subhanahu Maka mintalah kepada Al-Karim Yang maha pemurah Al-Mannan yang maha memiliki karunia Subhanahu Maha suci Allah Alladhi indahu khazainu samawati wal ard ya. Yaitu dialah Zat Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki Berbagai macam perbendaharaan Di langit dan di bumi Walah tas'alin Janganlah engkau minta kepada manusia Wasu'alu ghairillahi dan meminta kepada selain Allah Ala nau'in Terbagi kepada dua macam Meminta kepada selain Allah Ada dua macam al awal yang pertama Su'alun Fima la yakdiru alaihi illallah Su'alun yaitu jenis permintaan Jenis permintaan Fima la yakdiru alaih Jenis permintaan yang permintaan tersebut Tidak mampu untuk dipenuhi Tidak ada kekuasaan, tidak ada kudrah Untuk dipenuhi permintaan tersebut Illa kecuali hanya oleh Allah yang bisa memenuhinya Kecuali hanya Allah SWT yang bisa memenuhinya Fahadha syirkun akbar Maka apabila Seorang hamba meminta kepada manusia Yang manusia tersebut tidak bisa memenuhinya Kecuali hanya Allah SWT saja yang memenuhinya Yang bisa memenuhinya Maka orang yang meminta kepada manusia tersebut Telah melakukan syirkun akbar Kesyirikan yang sangat besar Alladziina yad'uunal amwaat seperti seseorang yang meminta kepada al amwaat kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia kepada orang-orang yang sudah mati Wa yastaghiitsuuna bihim kemudian dia beristigosa Istigosa artinya meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati Berarti orang yang sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Wayatlubuna minhum al-hawaitz dan dia meminta kepada orang-orang yang sudah mati itu al-hawaitz berbagai kebutuhan dirinya. Fayati ahaduhum indal qabri maka salah satu dari mereka mendatangi kuburan. Ya. Wa yaqul ya fulanu aghithni Seraya mengatakan di kuburan tersebut Wahai Fulan Agithni, bantulah saya Wahai Fulan, bantulah saya Wahai Fulan, kada wa kada Dan yang sejenis dengan itu Wahada syirkun akbar Ini adalah bentuk kesyirikan yang paling besar Ini sualun jenis permintaan yang pertama apa jenis permintaan yang kedua? Soal lunas, meminta kepada manusia. Fimayak diruna aleih, yang permintaan tersebut mampu untuk dipenuhi oleh manusia yang dimintai. Permintaan tersebut mampu untuk dipenuhi oleh orang yang dimintai. Wa hadza ja maka yang seperti ini boleh Fayajuzu laka an tas'ala idza maka boleh bagi dirimu untuk meminta apabila engkau membutuhkan pertolongannya Lakinnal aula akan tetapi yang lebih utama bil abdi bagi seorang hamba ayyata Hendaklah ia menahan diri Menahan diri Menjaga diri Menjaga kehormatannya An su'alin nas Dari meminta-minta Kepada manusia Kenapa demikian? Li annafis su'al Karena di dalam proses meminta-minta Tersebut Mudallatan Ada, ada bentuk merendahan ada bentuk merendahkan ada bentuk menghinakan ya. menghinakan dirinya wa naqson fi tauhid yang demikian ini mengurangi nilai tauhid fas'alillaha jalla wa'ala ala maka hendaklah mintalah hanya kepada Allah yang maha agung dan maha tinggi Al-Ghani yang maha kaya Al-Karim yang maha pemurah Fahuwa Subhanahu yanzilu ila sama'id dunia Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Dialah Allah yang maha suci Yang turun ke langit dunia Kullal laytin Yaitu setiap malam Hina yabqa thuluthul lail al-akhir Yaitu dia Allah Subhanahu wa taala kan turun ke langit dunia pada sisa sepertiga malam akhir. Pada malam tinggal sisa sepertiga. Fayaqul, maka orang itu menyatakan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di sepertiga akhir tersebut, man yas'aluni fa'utiyah. Man yas'aluni siapa yang meminta kepada diriku Kata Allah Subhanahu SWT Fa u'tiyahu maka nisaya Aku akan memberikan kepada orang yang meminta tersebut ya. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu SWT pun berfirman Wa ya. idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku Fa fa'inni qoribun maka sesungguhnya aku Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat ujibu da'watadda'i idha da'an aku akan mengabulkan doa seseorang yang meminta apabila dia meminta ya. fal yastajibu li maka penuhilah seruan qul ya'minu fil allahum yarsudun dan hendaklah kalian beriman kepadaku la'allahum yarsudun agar kal, agar ya, agar mereka mendapatkan bimbingan hendaklah mereka beriman kepadaku ya, agar mereka mendapatkan bimbingan ini berkaitan dengan sualun yaitu permintaan. Kemudian di dalam hadis itu disebutkan, Kalau Rasulullah SAW ida'sta'an ta'fastain bila apabila engkau meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Di dalam sabda Nabi SAW ini terkandung al isti'anah, al isti'anah. Apa itu al isti'anah? Tola bul'aun meminta pertolongan. Qala taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Fahia nau'un minal ibadah. Maka isti'anah Al-Istianah adalah Nau'un, salah satu macam Minal-ibadah dari beberapa macam ibadah ya. Sebagaimana kita ketahui, kita maklumi Ibadah banyak macamnya al itu ibadah Al-Raja, mengharap, itu ibadah Tawakal, itu adalah ibadah Mahabbah, itu adalah ibadah ya. Al-Khauf, itu adalah ibadah Termasuk al-isti'anah itu adalah ibadah. Qalawatfuhu al-ibadati min atfil qasin min atfil qasin al-am lil ihtimami biha. Maka menyandarkan bentuk al-isti'anah kepada bentuk ibadah. Ya. Sesuatu yang sifatnya khusus. Terhadap sesuatu yang sifatnya umum Artinya Di dalam ayat ini disebutkan Lafad pertama Iyaka na'budu Hanya kepada engkau Kami beribadah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Beribadah secara umum Beribadah secara umum Namun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa'iyyaka nasta'in dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan ya. pada penggal ayat sebelumnya disebutkan ibadah secara umum kemudian setelah itu berikutnya disebutkan jenis satu jenis ibadah yang sifatnya khusus yaitu al-istianah ya. yang disebutkan di situ adalah al-istianah tidak ad tidak ar-roja, mengharap, tidak Al-khawf, ibadah dalam bentuk takut Tidak tidak disebutkan itu Tetapi yang disebutkan adalah Al-istianah ya. Maka Penyebutan dari umum Menuju kepada khusus itu ya. Menyandarkan kepada Satu yang tadinya umum Kemudian disebutkan yang khusus Adalah lil lilihtimami biha Dalam rangka untuk Memberikan ihtimam Perhatian kepada satu Bentuk ibadah ini Ya. Contoh lain misalnya dalam hadis disebutkan hadis yang sahih Rasulullah saw pernah menyebutkan fataku dunia berhati-hatilah kalian terhadap urusan dunia perkara-perkara dunia perkara-perkara dunia itu banyak macamnya masalah harta kekayaan masalah pekerjaan kedudukan ya termasuk diantaranya masalah wanita. Nah kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fataku dunia, hati-hatilah dari urusan dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebutkan wataku nisa dan hati-hatilah dari wanita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dunia secara umum, tapi kemudian setelah itu menyebutkan anisa, an menyebutkan An-Nisa Padahal An-Nisa Wanita adalah bahagian dari Dunia ya. Wanita adalah bahagian Dari dunia, tetapi disebutkan Secara khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk memberikan apa? Untuk lebih memperhatikan Fitnah Wanita ini, karena fitnah wanita Lebih berbahaya daripada fitnah Fitnah dunia lainnya Fitnah wanita tidak sedahsyat seorang laki-laki terfitnah dengan dunia Nah inilah ya, sehingga apa? Sehingga penyebutan secara khusus ini untuk menunjukkan kepada perhatian Masalah satu ini lebih harus diperhatikan seperti ini juga ia kana'budu hanya kepada engkau kami beribadah umum ibadah tetapi kemudian Allah menyebutkan wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan alina alia apa al isti'anah disebutkan secara khusus qala wal isti'anatu mithlu sual memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana juga ya. as sual Yaitu meminta kepada Allah Dalam hal Iza ya. kanatil isti'anatu bil makhluk Fima la yaqdiru alaih illallah fahiyas Fahiyasyurkun akbar Apabila seseorang meminta tolong kepada makhluk Yang makhluk tersebut Tidak mampu untuk memenuhinya Tidak memiliki kekuatan Kekuasaan untuk memenuhinya Kecuali hanya Allah yang bisa memenuhinya Maka kalau ada orang yang meminta pertolongan kepada makhluk, dia telah melakukan perbuatan syirkun akbar. Wa inkahnatil isteana tu bil makhluk fisein yak diru'alai fahadz ya juz. Apabila seseorang minta tolong kepada makhluk dan meminta tolong ini terhadap makhluk tersebut, bisa untuk dipenuhi, maka yang demikian ini boleh. Lakin terkuh ahsan. Akan tetapi meninggalkan untuk tidak meminta tolong itu lebih baik. Li'an nafihi zillah karena di dalam permohonan minta tolong tersebut ada sesuatu yang harus merendahkan. Wahajatan ilan dan merasa butuh kepada manusia. Wa kau nukayas tagni billa azawajal hada afdalulaka dan apabila dirimu mencukupkan hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling utama. Maksudnya apa ini? Markas dakwah apa? Demikian, ya. Duhur sudah mendekati dibatasi sampai jam 11.45 ya. Jadi sekarang di Parung sudah ada markis dakwah kita yang tadinya di Limo sekarang sudah pindah ya. sebagian aktivitasnya sudah di Parung ya. Parung alamatnya di mana? Dekat kecamatan Parung ya? kantor kecamatan Parung ke arah mana sedikit ya sekitar situlah dekat dari kecamatan Parung. Nah, ya, insyaallah mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan keberkahan di dalam melakukan aktivitas-aktivitas dakwah. Tidak ada lain dalam rangka untuk li'ila bi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki waktu zuhur jam 11 45. Demikian Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu'ala ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walhamdulillahi rabbil alamin